kuna uhalifu ambao unatokea una, una pakani watu wanaovuka bila kufuata taratibu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine lakini pia changamoto nyingine ni kuhusiana na, na masuala ya, ya, ya kilimo cha bangi kuna watu ambao wanalima mbipakani kwenye mapori either wanapeleka Rwanda au wanaleta kwetu kwa hiyo hizo ndo changamoto zizo kwa hiyo kwa kuwepo kwa mkutano huu na huu sio wa kwanza kwa sababu mwezi wa 4 tulikuwa pia na mkutano wa wakuu wa polisi kwa polisi wa Rwanda na mkuu wa polisi wa kwetu IGP tulifanya nao mkutano ambayo yote ilikuwa inalenga ni pamoja na kutatua matatizo ya kiusalama ki eh, na kiuhalifu katika mipaka yetu. Kwa hiyo hii mkutano na namna hii inatuweka pamoja ili tuweze kushirikiana kupambana na matatizo ambayo yanahusisha yana nchi zote mbili. Kwa hiyo hiyo ni moja ya vitu ambavyo tunaweza tukana nao. Kwa upande wa biashara na kwa upande wa biashara Biashara zinafanyika pande zote mbili kwa sababu kwanza kuna mpaka sisi wa kwetu kule mkubwa wa, wa nini wa wa, wa Rusumo. Kwa hiyo nchi zote mbili zinanufaika kwa sababu wafanyabiashara wa pande zote wanaweza kufanya biashara kwa pande zote mbili. Na ndio maana baadhi ya wafanyabiashara wapo na kimsingi moja ya ajenda ni pamoja na swala ya biashara katika mipaka Kwa kazi wa wilaya Ngara pamoja na Rwanda wafanye biashara ambazo ni halali za kupitia kwa kufuata taratibu ambazo ni za kisheria badala ya kupita kwenye mipaka ya vichochoroni bila kufata utaratibu kwa ambao una, una border nyingi zisizorasmi kwa hiyo tukishirikiana tukiwashirikisha hata wananchi wana wetu hizi pande zote mbili nadhani tutakuwa tumetatua tatizo kwa hawa wanaofanya biashara za magendo kwa hiyo ulipaji wa kodi sasa hivi tunataka uwe shirikishi kwa hiyo na mamlaka ya mapato huwa inatoa tatu ya kodi ambao itakuwa imekombolewa e, kutokana na yule ambaye ame, amefanya magendo kwa hiyo u, mini ni, ni, ni, ni sifu sana serikali yetu kwa kuanzisha huu uhusiano wa nchi kwanza tutapata kodi ya forodha eh, itakuwa wazi kama kutakuwa na patapitisha bidhaa kwenye zile boda zetu kuna rusumo kuna kabanga hali kadhalika kwenye kodi za ndani eh, tutapata kodi ya kutosha tu ambayo itaisaidia serikali kuweza kupanga na kutimiza mipango yake endelevu kwa upande wa kibiashara hizi nchi zifuate tu taratibu kwa mfano kama wanyarwanda anakuja kuwekeza huku wa, ni vizuri wakafuata zile taratibu kwa mfano kama ni ana kampuni ya kigeni apate certificate of compliance na pili aende Tanzania Investment Center apate ile lazima wapitie pale alafu waende BRELA wasajiliwe usajili wa makampuni wakitoka pale wanakuja kwetu tunawapa namba utambulisha utambulisho mlipa kodi na kimaliza kwetu basi ataenda upande wa manispaa au halmashauri husika ambayo yeye amechagua kuwekeza ili aweze kupewa leseni ya biashara na kuwatambua watu wale wanaoingia na kutoka kama vile inavyotakiwa na, na sheria. Kwa hiyo hivi ni muhimu sana. Kwanza tunafahamiana na wenzetu, tuna alafu pili tunaanzisha mashirikiano ambayo yataweza kutusaidia uh, kwa katika utendaji kazi wetu. Hakikisha kwamba watu wote wanaoingia au kutoka nchini, wanaoishi kwetu au wanaoishi Rwanda wanaishi kisheria. Hii ndio sababu kubwa ndio faida kubwa ambayo tunaona mi nae tunaenda kuipata katika Rwanda hichi. Au kikuu tunaendelea na elimu sasa hivi. Tunaendelea na elimu elimu sana kwa wananchi wetu. Eh huku kisheria huku Turkiya kisha kama Shiria kwa maana ya pamoja na elimu kukamata na kuchukua hatua kwa wale wasio wasio wasiotaka kufuata matakwa ya sheria. Kwa hiyo mim, lakini mi siamini sana kwenye kuchukua sheria kwa sababu watu wengi hao wa mpakani ambao wameoleana ni ndugu na nini na nini mipaka tu hii ndio imewakitanisha. Kwa hiyo elimu elimu elimu zaidi najua kwa chochote wataelewa tu na wata, wata, watafuata kile ambacho tunaamini kwamba ni sawa kisheria.